Bé, proseguim amb el cicle a aquest cicle monogràfic de conferències que titulem El futur de Catalunya 5 noves reflexions i avui el nostre conferenciant és Joaquim Nadal i seguint el nostre costum eh, presentaré eh, Joaquim Nadal i Ferreres després d'agrair-li molt aquesta participació en aquest cicle d'aula oberta. A mi eh, he de confessar que em plau especialment presentar en Quim Nadal ja que fa molts anys vaig assistir a les seves classes d'història de Catalunya a la Universitat de Girosa bé aleshores era col·legi universitari amb ell vam aprendre la història de Catalunya des d'una òptica que desconeixíem senzillament perquè se'ns havia amagat se'ns havia negat eh, i que veritablement ens fascinava alguns companys es van especialitzar en història i posteriorment van sorgir noves fornades d'historiadors sota el mestratge del doctor Nadal Després, eh, en Quim ha vingut moltes vegades a Atenea a fer conferències, a presentar els seus llibres o llibres d'altri. Ha passat per totes les nostres seus, la principal i les, i les de l'Avià, la, suposo. Esperem que aviat eh, puguem convidar-lo, bé, en un dia no massa lluny, a eh, la Casa Gran del Casino Benestral, amb l'important i estimat per tots edifici modernista, perquè tots en tenim moltes ganes. Recordaré breument la seva trajectòria acadèmica i política, resumint al màxim que ha pogut el seu currículum, que consta de 457 pàgines. Però no us espanteu que ho he resumint. <ríe> ha uh, estat professor a la Universitat de Liverpool, professor d'Història de Catalunya a l'Autònoma de Barcelona, director del Col·legi Universitari de Girona, i actualment és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Girona. Eh, en el camp de la política ha estat conseller de Política Territorial i Obres Públiques, conseller de la Presidència i portaveu del Govern, alcalde de Girona durant 23 anys i president de la Federació de Municipis de Catalunya, diputat al Parlament de Catalunya, i bé, el 95 va ser proclamat eh, pel Partit dels Socialistes de Catalunya candidat a la presidència de la Generalitat. Ha publicat diversos llibres d'història, alguns dedicats a de la ciutat de Girona, només n'esmentaré un parell. Uh, un que té un títol molt suggerent, Girona, ciutat viva i de color, un títol tan contraposat al tòpic estès de la Girona trista i grisa. Uh, L'altre, també sobre Girona, la catedral de Girona, també ha publicat, dins l'àmbit de la política, llibres com Inscrit a la pedra i a la memòria, escrits des del govern de 2008 a 2010, i darrerament, fent tantines per la vida, testimoni de càrrec, un altre llibre, 20 anys al servei de Catalunya, aquest és el darrer eh, d'aquest any 2014. I que jo sàpiga, n'hi no, ha algun altre? No. Bé, també vull destacar eh, especialment que entre el gran nombre de pròlegs que ha escrit, eh, va escriure un estudi introductori, al llibre Hores Angleses de Franço Aldavila, que va presentar aquí en aquesta mateixa sala ara farà dos anys. On vam recordar que el nostre convidat, en Quim, com sol de vila però 40 anys més tard, havia anat a fer de professor a Liverpool eh, portant el llibre Hores Angleses eh, en el seu equipatge. Bé, eh, Quim Nadal ha defensat eh, el dret als catalans a decidir. Precisament aquest matí he escoltat a la ràdio la notícia que 31 jutges acaben de signar un manifest al dret a decidir, que reivindica l'article 9.2 de la Constitució. Bé, eh, seguidament doncs, escoltarem la, la conferència del doctor Nadal, que l'ha titulada Catalunya, via única, amb interrogant. I, bueno, abans de passar-li la paraula, recordar la conferència del proper, del proper divendres, que és la darrera d'aquest cicle, que serà càrrec de Gentil Puig, que és lingüístic, professor honorari de la Universitat de Perpinyà i de la Universitat Autònoma, i parlarà de quatre societats civils d'arreu del món i la de Catalunya. Moltes gràcies a tots per la vostra companyia. Eh, molt bona tarda i moltíssimes gràcies a Atenea per haver-me convidat una vegada més i ja que l'Anna Maria n'ha fet esment, doncs deixeu-me que, que jo expressi també el desig molt explícit que si no la pròxima, en un moment, en un moment o altre la que sigui, pugui venir a fer una conferència a la seu permanent d'Atenea i del casino perquè jo crec que tot i que aquí esteu molt bé, seria un gran goig poder eh, compartir amb vosaltres la recuperació d'aquell bell eh, i magnífic edifici i deixem a dir també ara que eh, després d'estar una estona dreta ens acompanya l'alcaldessa <ríe> al costat anem. de tots vosaltres, que, que faci un esment, jo, jo no sóc dels que hagi sigut mai gaire partidari de de formalitats ni de protocols però com que jo n'he estat l'alcalde és l'alcalde eh? i em sembla que val la pena de deixar-ho clar perquè durant molt temps això no era ben bé així. i ara, i té bastant a veure amb el que jo pensava explicar i per això aprofito la benentesa per esmentar-ho Eh, ahir va haver-hi un acte a Sant Cugat on el municipalisme català va intentar alçar la seva veu i dir en fi, hi ha molts atacs ja no només a Catalunya i a Catalunya com a nació sinó a la democràcia i a les llibertats És a dir, estem en una regressió massa evident ideològica, política de determinades lleis fins i tot d'alguns conceptes i valors que havíem recuperat amb una certa normalitat i eh, aquesta llei que intenta modificar els governs locals és una llei que tenta el cor mateix del principi que les coses que es poden fer prop de la gent no s'han de fer lluny de la gent. que Era un concepte una mica enrabassat que s'havia inventat la Unió Europea que deia ha de ser vigent sempre el principi de subsidiarietat, que vol dir que allò que es pot fer prop no es faci lluny i que el que pot fer una administració molt propera al ciutadà no ho faci una altra més allunyada, amb tot el respecte per a totes les institucions de caràcter intermedi. No hi ha per recuperar el crèdit de la política com l'administració local, com aquesta primera trinxera, com la línia calenta que s'estableix entre els representants polítics i la ciutadania, com la relació directa de frec a frec, no sempre fàcil, entre el ciutadà i els seus representants. I jo no puc pas dir que hi hagi una democràcia especial en l'àmbit municipal, simplement dic que la democràcia de base que es practica habitualment en el món municipal és més viva i té més a veure amb l'exercici col·lectiu dels principis cívics i dels drets i de les llibertats de la gent que a qualsevol altre nivell fins i tot en els nivells parlamentaris que coneixem perquè és una altra cosa hi ha tants alcaldes i alcaldesses com pobles hi ha i regidors i regidores a milers i per tant deixeu-me dir que en el context d'alguna de les coses que explicaré això que està passant aquests dies al voltant dels governs locals és una qüestió transcendent. Jo volia començar no amb això, sinó amb una qüestió de caràcter més general i una mica allunyada en el temps, que fa referència al caràcter transversal i plural del catalanisme polític. I arribaré a la resposta a la pregunta a Catalunya via única sí o no, simplement intentant explicar que després de 100 o 150 anys llargs de tradició creixent del catalanisme polític, el catalanisme polític s'ha fet un embolic amb si mateix i en el fons ha demostrat alguna de les seves mancances, alguna de les seves contradiccions i tal com han anat les coses, sobretot des de l'any 2010, ens situem en un altre estadi. El catalanisme polític possibilista, intervencionista, gradualista, aquell que deia ens hem d'entendre, ens podrem entendre eh, eh, hi ha d'haver-hi una gran fraternitat federal eh, eren intencions plenes de bona voluntat però que al llarg de la història no han acabat de funcionar reivindico doncs per començar el caràcter plural i el caràcter transversal del catalanisme polític i recordo com des de la renaixença mateix o des de les bases de Manresa fins al final de la república amb el desenllaç fatal de la guerra civil el catalanisme polític va fer alts i baixos en intents successius i diversos per trobar una sortida a diverses crisis la crisi d'Espanya a partir de 1898 per la incapacitat de determinats elits dirigents espanyoles de constituir-se en un estat modern per la insuficient articulació d'aquest estat modern Uh, en l'època contemporània i alhora en els diversos intents des de la dreta i des de l'esquerra, des dels partits de centredreta i des dels partits o federalistes o republicans o fins i tot des de l'anarcosindicalisme els intents successius de trobar vies de modernització i de consolidació del caràcter nacional de Catalunya com una societat moderna que no acceptava i que no volia de cap de les maneres ser espectadora passiva de la descomposició d'un model que no funcionava, l'estat de la restauració i d'un model que acabaria pervertit per molts costats que era la monarquia de l'Alfons XIII tot això va anar passant en un joc dialèctic entre acompanyat per una conjuntura una mica singular que hi va ajudar d'una un, manera i després va produir una gran frustració de l'altra que va ser la conjuntura de la Primera Guerra Mundial. Ara està de moda. Aquí no tant. Però si aneu a França, tots els quioscos estan plens de revistes primes i gruixudes, grosses i petites, d'altíssima divulgació i d'alt uh, cientifisme que parlen de la Primera Guerra Mundial. Per què? Perquè la Primera Guerra Mundial, que per altra banda és cosina de la segona i formen part d'una mateixa crisi europea, eh, va produir un daltabaix molt fort a tota Europa, especialment a França, també a Alemanya i a Inglaterra, naturalment, però, per altra banda, va provocar una seqüela en vides humanes de milions de persones que, evidentment, fan pensar moltíssim. En qualsevol cas, tant la mancomunitat que s'inicia el 1914 i que Prat de la Riba intenta articular i que és un intent tímid que va acompanyada d'algun èxit raonable com l'Estatut del 31-32 són intents que es frustren com a conseqüència d'una conjuntura negativa de caràcter polític però sobretot també de caràcter econòmic i social la Mancomunitat és un intent des de la Lliga Regionalista de presentar l'administració catalana simplement a base de dir agrupem les quatre diputacions posem junts els quatre pressupostos de les quatre diputacions planifiquem des d'una perspectiva absolutament catalana i fem biblioteques centres de lectura equipaments culturals i socials fem carreteres fem telèfons, fem taleres fem clavegueres, articulem un país modern i l'obra feta per la Mancomunitat simplement des del voluntarisme de sumar les quatre diputacions va deixar un rastre que perdura encara en l'actualitat per exemple, la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona és en molt bona mesura més que les altres tres províncies tributària de l'obra de la Mancomunitat de Catalunya i tant el president Prat de la Riba com Josep Puig i Cadafalc van voler i van poder fins a un determinat nivell concretar i materialitzar molts processos de canvi, Museu Nacional, Biblioteca Nacional, Xarxa de biblioteques, arxius, etc, etc, etc, la Biblioteca de Catalunya mateix que encara ara són una herència sinó no en plenitud, que ha assolit la seva plenitud última fa quatre dies. Per exemple, el Museu del Romànic, que és fill de la bencomunitat, fins fa quatre dies no ha tingut les sales del romànic, les sales del gòtic, i el, el manac, allà dalt posat a Montjuïc, no ha estat un autèntic museu nacional català fins fa quatre dies. Ho han estat estant progressivament, però no havia aconseguit mai del tot tenir el conjunt de les sales en ple funcionament. deia que la conjuntura va ser difícil i sobretot això es va posar de manifest en la crisi dels, dels anys de la República i de la Guerra Civil perquè, i això és una qüestió que, que ens obliga a reflexionar, el moment més àlgid del catalanisme, de les expectatives per l'autogovern de Catalunya, el que representa l'Estatut del 31 vigent a partir del 32 i els alts i baixos que es produeixen durant la república i la guerra és un intent, un experiment molt conscient, molt sòlid, molt solvent però que es produeix en un context fatal de crisi econòmica mundial i en aquest context de crisi econòmica mundial i de crisi social i política a Espanya les dificultats partiran tirar un model d'autogovern que tenia tensions amb la política que es feia a les Corts Generals espanyoles, es va veure ja en la pròpia tramitació de l'Estatut i en els debats que es van fer a les Corts Generals, eh, era una dificultat extrema agreujada per tot el que va significar l'enfrontament de caràcter eh, eh, bèl·lic provocat per l'aixecament del 18 de juliol. La guerra frustra moltíssimes esperances. I un té la sensació que, acabada la guerra civil, amb molta repressió, amb atacs sistemàtics a la llengua i a la cultura, amb repressió a les llibertats individuals i col·lectives, sense llibertat sindical, amb milers de persones marxant cap a França als camps de concentració, i, posteriorment, a l'exili, el país havia quedat molt tocat. Molt tocat i iniciant una difícil, lenta i agosarada represa en la que es recupera la transversalitat que havia caracteritzat sempre el catalanisme polític i no es pot pas dir que la lluita obrera, sindical i social dels sindicats primer clandestins després poc o molt que començaven a aparèixer es pogués separar de la lluita per la firmació dels drets nacionals de Catalunya en un cert sentit la commemoració en els anys 40 de les festes que va promoure molta gent i en les que va intervenir un noi molt jovenet que en aquells moments instigava permanentment d'una forma clandestina, activitats que servissin per posar de relleu i per subratllar quin era el capteniment de la població de Catalunya per recuperar, quan abans millor, llengua, cultura i una expressió pròpia, que era, per exemple, per posar només un exemple, en Josep Benet, doncs, amb les festes de l'antronització de la Mare Déu de Montserrat, <coughs> amb un costat, hem de situar la vaga de tramvies de l'any 51 a l'altre. Són cares d'una mateixa moneda, si és un procés divers, a vegades confús, però creixentment unitari que conflueix en l'Assemblea de Catalunya, que conflueix en les manifestacions dels anys sobretot 76 i 77, que conflueix en tots els intents de caràcter unitari d'agrupament. agrupament Catalunya endins i Catalunya en fora de totes les forces polítiques democràtiques que estaven d'acord amb uns principis bàsics que eren els de l'Assemblea de Catalunya i que unien a Catalunya com un sol poble o Catalunya un sol poble al voltant de la reivindicació dels drets nacionals i socials. I l'efervescència reivindicativa d'aquelles manifestacions famoses de l'any 76 i 77, la mobilització social va anar progressivament acompanyada de la recuperació institucional. Vull recordar en aquest sentit, perquè ara ja no ens en recordem gaire, però va tenir una significació especialíssima perquè era l'emergència en públic dels grans dirigents polítics, dels partits polítics consolidats en l'espectre polític català, però encara a la frontera de la clandestinitat, en els mesos d'abril i maig de 1975 d'aquelles conferències que es van fer al Col·legi d'Advocats de Barcelona que es van titular les Terceres Vies a Europa i on va participar Jordi Pujol, Joan Reventós Josep Pallac, Josep Soler Barberà Aribert Barrera i que representaven de cop com ho representaria després l'aparició un dia a Madrid en perruca el Santiago Carrillo no? però de cop coses que ens semblen insòlites però que era l'aparició en públic, en risc encara, de la seva pròpia llibertat de dirigents de partits polítics que acabarien conformant l'arc parlamentari català durant molts anys. Sobre això deixeu-me dir una cosa que em sembla especialment important i significativa i encara sembla que no tingui cap importància, però que val la pena de recordar i que crec que aquests dies el president Mas ha recordat en el debat constant que m'entenen de divendres a divendres en la vicepresidenta del govern o amb el president del govern espanyol cada vegada que es tracta de parlar de la consulta del dret a decidir algunes coses més que és que quan algú posa en dubte algunes coses respecte a Catalunya i jo faig una mica de broma i en canvi el president Mas no en fa perquè està obligat a més que jo mateix però jo dic el retorn del president Terradellas va significar el restabliment de la Generalitat en una situació preconstitucional. Vull dir, anterior a la Constitució, no que la Generalitat fos preconstitucional. És la frase que avui surt, o ahir sortien els diaris, del president Marx recordant-los als governants de Madrid. Vull recordar-vos que la Generalitat de Catalunya és d'abans de la Constitució. És molt important això, és simbòlic, si recordem la generalitat medieval i de l'època moderna, però és políticament molt significatiu, si recordem que excepcionalment, i en un context que pel que sembla no és repetible, la intel·ligència política, la cintura política, la visió emocional de la jugada, d'una persona que avui està fora del món, que es viva però que és com si no hi fos, que és Adolfo Suárez, va comportar un acord amb el president Tarradellas i el seu retorn, encara que fos una pirueta dient, Tarradellas, si tu tornes et farem president de la Diputació de Barcelona, però et reconeixerem com a president de la Generalitat. I el retorn del president Tarradellas l'any 77, anterior a la Constitució, significa que de tota la història de la transició espanyola l'únic acte l'únic de continuïtat i ruptura autèntica alhora perquè significa establir un pont amb la legalitat republicana és a dir aquell president que va ser elegit l'any 1955 a Mèxic pels pocs diputats del Parlament de Catalunya que quedaven que es van poder agrupar i reunir i que alguns van votar per correu, però que va aguantar poc o molt la dignitat institucional durant anys i anys i anys i anys. quan ningú no en donava ni un cèntim restablert a la institució, es produeix el petit canvi, però d'una força institucional enorme del dia que el president rade espren en possessió, part de mon seu col·laborador i li diu noi, diu en aquest moment, la Generalitat som tu, jo i un tampó eh? però el president Tarradell era d'aquells que deia a mi doneu-me el diari oficial de la Generalitat i ja construiré un país perquè és veritat que en l'exercici del poder <coughs> a vegades val la pena conèixer els ressorts del poder la cultura de govern tenir una visió i una tradició potent del que representen i ell havia viscut molts anys a França i no pas per assemblant-s'hi assemblant assemblants en termes de centralisme jacobí, però sí en cultura de govern d'estat el president Tarradellas havia vist com actuaven els francesos en temes d'estat i, poc a molt el president Tarradellas naturalment aplicava a la forma de tirar endavant la governació de Catalunya una concepció i una visió d'estat Estat avant la LED, si voleu, però en qualsevol cas per una nació sense estat intentar definir una cultura de govern pròpia d'un estat i això l'any 77 i l'any 78 tenia la seva importància. Per què es tot això? Per una cosa, que és que aquests dies, per exemple, en una entrevista i també en les seves memòries, s'ha preguntat al president Pujol que com és que les coses han anat com han anat i som ara on som i ell fa una resposta que té interès si volem mirar-nos les coses en perspectiva històrica que és la següent diu jo no hauria promogut mai i es refereix al president Maragall la tramitació d'un nou estatut per què? diu perquè el meu amic Felipe González ja em va dir Pujol, treu-t'ho del cap si fos ara no us donaríem ni el del 79 per tant ni t'atreveixis a demanar-me'n un de nou i el president Pujol que era un gat vell i que l'hora portava ja molt de temps en accions de govern va decidir que ell no provaria de moure les estructures de l'estat en un intent de canviar el mapa i de posar en evidència que és el valor que té l'Estatut del 2006 en el cabal i que és el valor que té respecte a les conseqüències que ha tingut perquè estiguem on som ara. I és que la revisió de l'Estatut del 79, incompletament aplicat i desenvolupat, comportava un avís a tothom dient no en tenim prou, no ha anat prou bé, el model imperfecte que la Constitució del 78 ha intentat preveure per resoldre el vell plet català amb Espanya no ha funcionat o no ha funcionat del tot i passats 30 anys el problema ja no és Catalunya, el problema és Espanya. Una determinada Espanya, una lectura d'Espanya, un concepte sobre l'estat espanyol i la negativa a acceptar una idea subjacent en els dos estatuts i que durant molts anys havia compartit pràcticament tota la societat catalana excepte grups minoritaris més radicalitzats que era que, parlo de fa com a mínim 5, 6, 7 anys que era que eh, era possible desenvolupar una visió plural plurinacional, pluricultural i plurilingüística de l'Estat i alhora atorgar a través d'un, diguem-ne, federalisme asimètric, una via a les aspiracions catalanes que no comportessin inevitablement un capteniment de caràcter rupturista però <coughs> això no va acabar de funcionar va venir l'Estatut del 79, van venir les eleccions del 80, es va acabar l'època Tarradellas, van venir 20 anys de governs Pujol van venir dos governs de progrés del 2003 al 2010 i simultàniament a la construcció d'una administració nova es va anar fent evident que el marc del pacte constitucional era equívoc que si era cafè per a tots, era la uniformitat o la oportunitat de la uniformitat per a tothom Malgrat que havia dues velocitats era evident que qui marcava la primera velocitat marcaria la pauta dels que estaven apuntats a la segona velocitat i voldrien la primera i com està passant ara amb el finançament i amb el propi marc legal de presumpta revisió de la Constitució durant 30 anys hem tingut la sensació que Catalunya feia de vaixell trencagel però un cop havia obert la via, havia quedat arraconat en una via plena de gel i que els altres passaven a darrere i passaven a davant. I, Home, a mi em toca, les... em toca el rebre, he d'obrir pas, he d'anar, no, si fos la selva, desbrossant el camí per poder passar, i quan ja estat tot net... M'he parat un moment a descansar i tots els altres han passat a davant i m jo m he quedat al darrere. Aquesta és una mica la història, en un sentit simbòlic, de com han anat les coses en aquests 30 anys de construcció imperfecta del model constitucional i de eh, acords insuficients en el moment fundacional, 1978, que van significar eh, deixar masses coses deslligades, masses fils desenganxats, i no van permetre de veritat de veritat del tot a resoldre un vell plet que potser hauria trobat un encaix diferent. Sobre els set anys de governs de progrés, a les èpoques dels dos tripartits com se n'ha dit popularment, i l'època dels presidents Baagall i Montilla, deixem-me dir simplement que hi ha aquí des de posicions diverses, li fa el retret al president Maragall justament d'haver promogut un nou estatut, mentre que jo crec que tots plegats hauríem de reconèixer que el que va representar l'intent de posar damunt de la taula i de portar a les Corts Generals Espanyoles un text estatutari que acabaria referendat pel poble de Catalunya era un intent darrer de, de dir aquest és un camí possible que nosaltres oferim de forma generosa. Si de forma generosa Espanya el vol, potser ens podrem entendre. Si de forma gasiva Espanya no el vol i el va retallant, repelant, llimant, pol·int, fins a no deixar-ne res, es anirà produint un procés d'ofec i de raconament que farà inevitable alguna de les coses que ara coneixem. És el que ens posta a, a un parell de coses que hem viscut d'una forma molt directa en els set anys dels governs de progrés que és que de cop hem vist com tant el PP principalment i el PSOE a remolc alguna diferència hi ha però un per por, l'altre per convicció ens han anat portant i ens han situat en el moment actual sobretot el PP insisteixo del rebuig a la Constitució quan es va votar l'any 78 a convertir en Constitució escut i trinxera aquella Constitució que ells rebutjaven l'any 78. Com poden esgrimir la presumpta inconstitucionalitat de l'Estatut de 2006 amb l'argument de que hi ha una sentència, després diré amb quins problemes, en parla la desqualifiquen aquells qui amb l'argument que intenten defensar-ho en el seu origen no hi estaven d'acord i van votar en contra és o no cert que el PP majoritàriament va estar en contra de la Constitució i del pacte constitucional sí però ara s'aferren a la Constitució com un clau ruent i... perdó dient no ens mourem d'aquí, no quiero ni puedo, no hi ha més marge. I això és el que fa molt evident aquesta sentència que dicta un tribunal sota sospita. És a un tribunal que alguna vegada encara ara el govern de la Generalitat, per exemple en el tema lingüístic, busca l'empara del Tribunal Constitucional cosa que és un exercici una mica inútil però potser ho ha de fer és dir, jo no nego la raó d'apel·lar a les instàncies establertes fins que no siguin substituïdes per unes altres però el cert és que quan el juny del 2010 es dicta la sentència contra l'Estatut aquell tribunal tenia un o dos magistrats morts i no substituïts un de recusat perquè havia fet un treball per la Generalitat. I em sembla que n'hi havia com a mínim dos o tres que tenien el seu termini, el seu mandat caducat, no els havien substituït, no els havien canviat, perquè era fruit d'un pacte d'estat entre els dos partits majoritaris. De tal manera que, des de l'òptica d'Espanya, ara ens trobem, d'una banda, amb el Partit Popular blandiendo la Constitució i el PSOE, amagant-se a l'ombra del Partit Popular per por electoral potser també per convicció respecte a un model d'estat que molts no compartim però sobretot per por electoral dic, Ai, no, no no, no, no podem aparèixer com més tevis respecte als articles 1 i 2 de la Constitució que els que ara governen perquè si som tan tevis no guanyarem mai més i en el fons la política tal com la visualitzem en aquests moments és un càlcul polític per uns no perdre el poder i dels altres recuperar-lo quan abans millor és un càlcul interessat conjunturalista que té molt poc valor ideològic que ha deixat a la coneta molts valors, que potser s'ha oblidat d'on venim, que potser no recorda justament el que ens va costar. Per què he recordat jo les manifestacions del 75, el 76 i, i del 77? Perquè la defensa de la llibertat o les llibertats, de l'amnistia dels presos polítics i sindicals i la defensa de l'Estatut d'Autonomia era l'expressió més genuïna d'una societat catalana plural i transversal que defensava drets nacionals i drets socials, en català, en castellà o de la manera que fos. I responia a una manera d'entendre la societat catalana que responia a la idea de que Catalunya és un sol poble. Aquella definició el president Pujol és català tothom qui viu i treballa a Catalunya o quanta gent dels que han vingut aquí, ho són simplement per convicció, perquè ja els hi costa de pensar en un viatge impossible de retorn. Per això posa la pell de gallina i per això produeix una enorme indignació que hi hagi qui vulgui jugar amb això, tot i que hi hagi també gent que pensi que això no té cap valor ni té cap importància, i que ens ho hem de passar a la torera, però a mi em produeix una enorme indignació que vingui gent aquí de fora de Catalunya i davant d'una audiència especialment sensible en aquest tema digui, veig aquí molts nets i molts fills d'aquells que van venir de fora fa 50 anys. i que inciti a dir sabeu què està passant? sabeu quin és el resum del procés que han degat Catalunya? els vostres avis, nets que teniu avis o els vostres pares, fills que encara teniu pares si això va com volen alguns hauran d'acabar tenint passaport per venir-vos a veure fa 15 dies amb un mític en hospitalet. Això, abans de la guerra, se'n deia l'arroixisme. Eh? Perquè ens entenguem, eh? si les, les lliçons de la història serveixen per alguna cosa, això, abans de la guerra, se'n deia l'arroixisme. Bé, és en aquest context que arribem a una etapa molt curta, 2010-2012, en què el president Mas li demana al poble de Catalunya una majoria excepcional per un moment excepcional. I a ell el poble no li dona. La dona d'una forma repartida entre Esquerra Republicana i Convergència. Hi ha altres partits polítics que perden més pes específic, però en qualsevol cas el sistema polític no és ben bé el reflex de la societat, la societat ha anat més de pressa que el sistema polític i avui hi ha una majoria social que s'ha mogut molt i més que la política i això és el que hauria de fer reflexionar a moltíssima gent sobre quina és de veritat el moment en el que ens trobem. Sobre això deixin-me dir que a mi em sembla que és molt important el destí, és a dir, on volem arribar, però tant o més important que el destí és el camí i quin recorregut farem. A cada cruïlla on haguem de triar, quina cruïlla triarem? Quan trobem una pedra en el camí, qui la traurà? I com superarem tots els incidents de recorregut per finalment finalment entrar en un procés que ens porti al destí utòpic en el sentit que algú n'ha dit Ítaca. I si és Ítaca, ja sabeu lo que diu la cançó, que és que val més que el viatge duri molt i que no hi acabem d'arribar mai del tot no? Bueno, doncs no, no sé si és ben bé això perquè arribarà un dia que de, de tant viatjar per la Mediterrània tot i que és molt bonic i molt agradable ens agafarà una tempesta i no ens en sortirem és a dir que hem de marcar el camí hem de superar els incidents de recorregut hem de tenir un full de ruta clar hem de saber el camí per arribar al destí I en aquest camí la consulta i el dret a decidir és el punt que recupera la vella unitat del poble de Catalunya en defensa de les seves llibertats. Qui estigui pel sí, qui estigui pel no, qui estigui pel no-no, qui estigui pel sí-sí o qui estigui pel si-no, sí la consulta i al principi de que tal com han anat les coses i amb una sentència que anula una cosa que havia refrendat el poble de Catalunya és el poble de Catalunya qui ha de tenir la veu en aquests moments és una qüestió que passa per damunt de les velles divisions entre dretes i esquerres i avui dretes o esquerres és igual o és momentàniament igual la frontera, la ratlla és qui no vol el referèndum és que està per un model unitari d'estat que nega les llibertats de Catalunya com a poble i li nega la paraula al poble de Catalunya i qui està a favor del referèndum té opinions diverses però en qualsevol cas sap que tal com han anat les coses només si el poble parla sabem ben bé on som vull dir que no hi ha aquí distància. que si la societat s'ha mogut i molt àmpliament i alguns pocs s'han mogut cap a la dreta cap a actituds resistencialistes els que no s'han mogut gens o els que no ens hem mogut gens si parlo del meu propi espai polític és el Partit dels Socialistes de Catalunya, queden descol·locats. Si queden descol·locats, desenfocats a la foto, i a més a més perquè no s'han mogut, queden més a prop dels unionistes que del bloc sobiranista, en el fons aquests que queden desenfocats i borrosos en la fotografia, han perdut el perfil mínim indispensable per fer una oferta creïble a la societat catalana. I ho dic amb dolor i, a més a més, constatant que això és un problema respecte a l'encaix social de determinades sensibilitats que tenen dret a dir-hi la seva i que avui, i aquesta podria ser una definició de com està evolucionant el meu partit en l'actual conjuntura política va sembrant orfes polítics per tot el territori català a quants pobles i a quantes ciutats quants Antonis del Maus hi ha que amb el gest explícit de tornar al carnet o sense el gest explícit de tornar al carnet van caiguent per la borda del vaixell i van dient però Bé, doncs, en el fons, respecte als, al que creiem, no deixa de ser una llàstima. I, per altra banda, com que no hi ha equidistància, hi ha, primer, la defensa a ultrança d'una legalitat constitucional que és tergiversada i asfixiant. Segon, hi ha un atac contumàs i sistemàtic a la catalanitat, llengua, cultura i tot el que respira el fet nacional català. Tercer, hi ha un error de càlcul de la dreta espanyola que és el seu propi error històric que és pensar que encara és possible construir a Espanya un estat de matriu jacobina i centralista com l'estat francès. I el somni impossible del PP i d'algun socialista és que la llàstima és que no tenim el poder i la capacitat de l'hexagon per haver reduït a una mínima expressió la veu dels pobles que conformen l'estat francès. Però és que resulta que l'avi en va saber més que el net i Felip V, que va voler córrer més del compte i que en tot cas va guanyar una guerra i va fer molt de mal, no va resoldre de cap de les maneres un punt de ruptura d'un patriotisme republicà en el sentit d'antic règim a la societat catalana que defensava a l'antiga, anterior a la Revolució Francesa, un model federal, davant la letra, un model constitucional de defensa de les llibertats i les constitucions de Catalunya. Hi ha també una idea que mi em sembla especialment important, que que alguns diuen, i en aquest context de negació sistemàtica de la catalanitat, diuen malgrat tot, Catalunya ens està traient de la crisi. Catalunya és el motor que ens traurà de la crisi. Però, en fi, els meus coneixements de mecànica, soc de lletres són perfectament descriptibles. Però si hi ha un motor d'explosió o no li poses combustible o li tapes el tub d'escapament s'ofega i escala per tant el senyor Montoro és alhora incendiari i bomber del problema que està creant dir, en el fons ens està negant la gasolina perquè aquest motor tregui efectivament Catalunya primer però després tota Espanya de la crisi i a més a més està tapant el tub d'escapament i està ofegant el motor en temes de finançament i fins i tot en la forma de concebre la inversió de l'estat de Catalunya, mentre l'estat sigui estat. I per altra banda, jo crec que, i aquí és on jo faig la síntesi per arribar a la pregunta i a la resposta a la pregunta, de fet ens movem entre una amenaça i dos impossibles en graus diversos. L'amenaça és l'unitarisme. Els dos impossibles en graus diversos són el federalisme i la sobirania. Què passa? Que posats a triar, com que encara és més impossible, més improbable, i té menys credibilitat al federalisme que la sobirania, no hi ha color. Hi havia del mig, no, no hi havia del mig. Per què no hi havia del mig? Tot i que ara hi ha gent que està començant a treballar perquè hi sigui Tan un diari de molta solera a Catalunya, com la patronal, com no sé qui. Per què no hi havia del mig? Perquè la via del mig, que potser en algun moment fa 10 anys hauria tingut un cert sentit, no l'ha defensada ningú. I en mans dels socialistes el federalisme és un invent de la darrera hora que no ens dona cap garantia de que quan sigui la veritat, si mai el PSOE recupera la governació d'Espanya, mantingui en el govern el que promet ara des de l'oposició. Hi, hi ha massa experiència contínua que ens diu que les coses no han anat ben bé així. De la manera que hi ha tres camins el catalanisme, el federalisme i el sobiranisme. El sobiranisme és una versió segle XXI d'una nova majoria social a la societat catalana del vell catalanisme polític, en un cert sentit sí, però el catalanisme era intervencionista i tant la Lliga com els partits republicans federals volien arreglar Espanya. I ara les coses estan en un punt en què, mira tu, fins i tot aquells que voldríem arreglar Espanya, si Espanya no es deixa arreglar, doncs, ja ens arreglarem nosaltres mateixos i després ja veurem com ens entenem si és que ens hem d'entendre per tant, d'una banda el catalanisme que és un, un model polític possibilista en si mateix seria, hauria estat també una tercera via ha apaït malament l'accelerat gir sobiranista de la societat catalana dels darrers sis anys per frustració a reforma estatutària i per fatiga global per primera vegada en la història de Catalunya, l'independentisme ha deixat de ser un petit reducte, ha deixat de ser una minoria radicalitzada i avui és en l'espai sobiranista on es situa una majoria social. Per primera vegada en la història. Ni en la república els brots més independentistes d'estat català o de nosaltres sols o de qui fos, no tenien el coixí social, ni en l'espai polític que representaven Macià i companys a l'hora de proclamar l'Estat català des del balcó, que té ara, fruit de diverses circumstàncies, la societat catalana actual en l'espai del sobiranisme. Després que què en fem de tot això, però en qualsevol cas, la constatació és que per primera vegada en la història de Catalunya hi ha una majoria social que es, situïa, es situa no des de posicions minoritàries radicalitzades sinó des de conviccions profundament democràtiques a favor del dret a decidir i eventualment a favor de la independència de Catalunya. Per altra banda, si parlem del federalisme, la insistència retòrica dels socialistes en l'opció federal té alguns fonaments creïbles, és a dir, té fonaments sòlids i ens remet a una idea que a poc o molt haurà de venir que és la del federalisme europeu i ara l'Europa que tenim és l'Europa dels Estats i la gent més radicalitzada a Catalunya diu escolta, si Europa ens ha de dir que no ens vol deixar entrar si sortim doncs ja ens espavilarem, ens ho sense Europa, cosa que seria suïcida, seria suïcida. Hem de voler ser sempre a Europa. Ara, l'Europa dels Estats nega la mateixa essència federal de sobiranies compartides cap amunt i cap avall que han de permetre construir l'Europa dels territoris, l'Europa de les nacions, l'Europa de les regions i els grans Estats Units d'Europa. Cosa que ara no és. Perquè és la suma dels Estats no units d'Europa cadascun defensa de la seva parcel·la amb el dret de veto. Aquesta és la realitat. Per tant, hi ha un federalisme que haurà de venir? Sí! Però avui l'oferta federal dels socialistes espanyen dins allò que és imprescindible Espanya en fora, per a Europa, no té cap credibilitat en la boca dels socialistes per implantar-se a la societat espanyola. Per tant, insistir per aquesta via pot ser un acte de coherència, un acte de dignitat, però has d'haver un exercici del tot inútil quan hi ha una resistència monolítica i transversal que afecta tot o gairebé tot l'espectre polític espanyol. Algú podria argumentar que davant la deriva unionista i recentralitzadora, la correlació de forces és igual de feble per la banda de l'impossible pacte federal que per la banda de l'opció del sobiranisme i de la cessació unilateral. Només que encara no hem pogut prendre la temperatura social del sobiranisme a Catalunya i sí que internament la correlació de forces atorga al sobiranisme la majoria social i política àmplia que requereix per abordar amb unes garanties mínimes un procés cap a una nova situació diferent Per tant, jo crec que ens situem en un punt en el que Queda clar que en menys de 30 anys s'hauria dilapidat el capital de la transició, s'hauria liquidat un patrimoni col·lectiu que ben tractat i ben administrat podia haver evolucionat cap un signe d'entesa i de superior civilització, hi ha en aquestes actituds una pulsió suïcida, convençuts que no necessiten ningú més que ells, tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya, estarien sembrant la llavor de l'autodestrucció, no és estrany, doncs, que a Catalunya, el catalanisme polític, les entitats, els partits, la societat, expressin en, amb una nova majoria social un rebuig frontal, una indignació radical davant del tancament de totes les portes, davant de la voluntat contumàs de corralar Catalunya i portarla a un camí sense sortida o a formular amb una ambició renovada l'única sortida possible i plausible. I acabo amb una reflexió personal, estrictament personal, sense deixar mai de pensar i de creure en l'horitzó últim, des de fa molts anys, en termes de construcció intel·lectual de la meva visió del catalanisme. He expressat els meus dubtes, he alertat de les contradiccions i els riscos, he recordat els errors del passat i, i m'he dedicat obertament a donar sentit i a omplir de contingut l'itinerari, el recorregut, el camí. Davant de seriosos dubtes pragmàtics, no teòrics, pel que fa al destí, ho he donat tot per fer i fresar el camí. M'he convençut que tenien més força nacional, definien millor estructures d'estat, determinats acords i pràctiques en matèria lingüística o moltes propostes del món municipal a favor de l'ocasió social i del progrés econòmic. Davant d'un cert fonamentalisme de la immanència nacional m'ha estimat més omplir de contingut inequívoc la realitat disponible. Mentre uns intentaven donar lliçons confortablement instal·lats d'altres tractàvem de teixir solidaritats i complicitats. En aquestes afirmacions no hi ha cap por ni cap renúncia. Hi ha, això sí, un cert sentit de la realitat i un sentit de les dificultats i de la necessitat de no construir castells a l'aire sense haver vestit uns fonaments sòlids. Per mi ha tingut sempre més importància i més sentit social atorgar ambició d'estat, dimensió d'estat, sentit d'estat, a la construcció diària de l'autogovern que formular l'utopia de l'estat propi, que jo mateix confesso com desitjable. Després de tota una vida pensant i construint Catalunya, creient en un gran acord amb tots els pobles d'Espanya, assumint de bona fe que avançaria l'Espanya plural en un estat compost, pensant que el combat incert obert per Pasqual Maragall era una oposta que valia la pena i que hagués merescut un ressò exemplar i responsable a Espanya... Arribem molts al convenciment que s'han tancat totes les portes, que no hi ha sortida. Molts, com jo mateix, que estem més al final que no pas a l'inici de la nostra activitat política activa, no pas del nostre compromís, hem arribat a pensar que quan sigui l'hora de donar la veu al poble, que la reclama i que l'ha de tenir, i si no la té se la pendrà caldrà votar a favor de l'Estat propi. I hauré arribat, potser, malgrat jo mateix, com molts, per desistiment, per sumar el pes de la frustració acumulada a una veu molt forta que dirà que no hi ha més recorregut. Estic fins i tot convençut que la nova majoria social independentista, que és de fa quatre dies, no pas de fa vint anys, nodreix de molts nous independentistes construïts i copençuts malgrat ells mateixos i alguns conversos a la causa del catalanisme a la darrera hora. Però així i tot, si et posen al caire de l'abisme i et diuen “no hi ha marxa enrere, la única solució és saltar. Com ho farem? dependrà dels nostres lideratges dependrà de la voluntat del poble i dependrà de la nostra capacitat de tirar endavant amb convicció i unitat per aquest camí tan incert, tan difícil no és per demà mateix hi ha molta gent que té pressa però no serà demà mateix i caldrà molta intel·ligència política i molt coneixement de la realitat per no equivocar-nos a l'hora de triar el camí per arribar al destí. Moltes gràcies. 3 eh, si sortim a raó de 3 per cap ja podeu portar a sopar i esmorzar eh? no, es tracta que la, la Generalitat va passar a restaurar per tant queda molt clar ja, i jo que he tingut que prè democràtica prè per tant totalment vigent què va passar que no es va saber què fa l'estat del 32 perquè tinc entès que hi va haver també una proposta per anul·lar el decret de l'abril del 38, que anul·lava l'Estatut. I això, en una conferència, aquí a l'Empordà, un diputat, avui dia advocat, ho de, de tanta fama, va dir farem un de millor. I és passant el mateix com a la Constitució, si que és a la Constitució, restaura, i la mateixa situació. L'altra pregunta referent a la, a la llengua que ha segmentat l'article 1 de la Constitució no? i em sembla que el que castellà és l'ingui oficial de l'Estat i les altres, oficials de la seva comunitat però que seran especial de protecció i respecte això, el Tribunal Constitucional pot fer allà el que vulgui però l'Estat, el Govern Central aquest article no l'ha complert mai perquè va a la cossa i arriba del català per tant, per què? Hi ha una contribuïtia total aquí, no? Si diuen que el protegiran, per què l'estan traguent per tot arreu? Hi ha molta natural. I la tercera fa referència, en el que has dit d'Europa i de Catalunya Fala d'Europa, a la conferència de d'agost. En Sala Martí que hi eren una presentació dels americans, com li va dir en el Duar Barroso, va dir jo vinc de la gestió americana, però això, de Barcelona i català i li va dir per què sap d'un sentit Europa doncs que els estats que han la gent Hi ha hagut molts a nivell a, a tota la zona balcànica doncs aquests els hem deixat entrar i un poble que ho fa amb seny amb criteri i sense voler buscar marge resulta que soliu que no entrarà a Europa a veure pre, pel que fa a l'Estatut del 32 home eh, hi ha dos aspectes eh? és a dir eh, pel que fa al contingut tenia raó aquest advocat, l'Estatut del 79 va ser millor que el del 32 i el del 32 l'havíem mitificat ara pot tenir raó vostè en una qüestió eh, simbòlico legal que és que sent no tan bo com l'Estatut del 79, tenia el valor de tornar-nos a posar en el punt de sortida de la mateixa legitimitat restaurada amb la recuperació de la Generalitat. Per tant, aquí hi ha una lectura ambivalent i és veritat que quan es negocia l'Estatut del 79, quan el González li diuen al president Pujol ara no us el donaríem, en Alfons estava confessant una cosa que jo he repetit diverses vegades, que és l'any 77, 78 i 79, Catalunya era a tot Espanya respectada i temuda. I ara el problema que tenim és que no és ni respectada ni tamuda. De totes maneres, en el moment d'aquella negociació, el joc de diverses pors i probablement també la por de la involució militar va portar a repelar determinades coses, una d'elles el concert econòmic, que ara ens hauria estalviat algun disgust. Perquè, escolta, imagina't, després de 30 anys d'una situació tan diferent i tan radicalment diferent entre Catalunya i el País Basc, ara sembla que el País Basc estigui més acomodat en l'estructura de l'Estat simplement perquè té menys atur i molt bon finançament i perquè ha deixat de matar ETA, no pas del País Basc no? uh, i en canvi Catalunya és la pedra la sabata que no troba sobretot perquè és des de la convicció democràtica i el pacifisme més absolut no? i dius, escolta, què està passant? doncs vivim aquesta paradoxa vull dir que segurament si haguéssim fet valdre la por i el respecte que generàvem fruit dels processos unitaris dels anys de la transició a la negociació de l'Estatut, si haguéssim fet un pols que no vam gosar fer, potser ara tindríem un model de finançament diferent i les coses també foren diferents. Pel que fa a la llengua, amb la Constitució a la mà i tot el que diu la Constitució de les llengües, Si l'Estat volgués, podria tractar les diferents llengües de l'Estat, sobretot pel que fa a la seva defensa, protecció, impuls i difusió a nivell intern i internacional, el que volgués. Podria fer el que volgués. El que no té perdó és que, per exemple, L'Instituto Cervantes, amb seus de superluxa, les embaixades de la Generalitat, o brocometes, estan en cantonades i pisos. L'Instituto Cervantes de determinades poblacions té edificis sencers, on no s'hi aixupluguen les altres llengües. Quan l'Anna Maria recordava que aquí fa dos anys van presentar les hores angleses d'en Sol de Vila jo vaig explicar que des de l'any 25 del segle passat el català era ensenyat i la història de Catalunya a la Universitat de Liverpool no només això sinó que a dos o tres col·legis de Londres hi ha càtedres de català, a Oxford i a Cambridge ha, a Belfast ha, a Nottingham ha, a Sheffield ha, a Dinburg a Leeds ha, a Bristol ha, a Cardiff i només amb la meitat de la meitat de la meitat dels que he dit, n'hi ha més Anglaterra que a Espanya. I Per què allò que és un valor compartit no és defensat constitucionalment en la dimensió universal de les llengües? Doncs ve aquí, no? I finalment, El d'Europa i els nous estats fixeu-vos que a dia d'avui potser en un matís molt petit però vaja, jo crec que no no hi ha cap estat nou a Europa i que hagi entrat a la Unió Europea del que tradicionalment n'havíem dit l'Europa Occidental tots venen de l'altre costat la fragmentació de la Iugoslàvia de Tito, les tres repúbliques bàltiques i la implosió de Txecoslovàquia amb Txèquia Eslovàquia. Però cap que sigui per desprendiment i deseiximent dels estats-nació fundadors o de la segona hora de la construcció de la Unió Europea. No només això, sinó que, per exemple, els estats dels Balcans neixen finalment i molt ràpidament s'incorporen a Europa en bona part perquè tot l'embolic dels Balcans és, des de 1914, l'assassinat de Sarajevo que provoca la Primera Guerra Mundial, la font de la mala consciència europea respecte al conflicte ètnic, religiós i polític dels Balcans i a més a més perquè Sèrbia té la protecció alemanya i Catalunya avui per avui perquè en la mateixa guerra Catalunya com que sabia que els dos imperis turcotomà i Austro-Hongarès explotarien i es trencaven fronteres i es constituïen nous estats va muntar un grup de voluntaris per anar a la guerra europea i va confiar que en l'armistícia en la pau s'obriria una escletxa perquè Catalunya tingués com a mínim més autògraf i els francesos una vegada més també ho van fer els anglesos en el seu moment ens van deixar l'estacada Perdó. Podria, primer de tot el volia felicitar per la, per la conferència que ha sigut interessantíssima però sobre això de que Catalunya no és temuda jo diria una miqueta recordar-me dels debats precisament de la Constitució espanyola justament quan s'estava discutint l'article segon, el redondant article que diu la Constitució espanyola se fundamenta en la indissoluble unidad de la pàtria espanyola pàtria comuna indivisible de tots los españoles llavors va haver en aquest en quan s'estava discutint aquesta, aquesta bueno discutint, debatent aquest article i va haver-hi una controvèrsia entre la l'Aribert Barrera i el Fraga l'Aribert Barrera deia que li feia por que això fos una, que el reconeixement de les nacionalitats que era el que s'estava debatent, no fos un instrument per després plantejar separatismos i nacionalismes. I la River Barrera li va dir el que vostè està dient no fa res més que patentitzar un sentiment d'angoixa. diga li por, digue-li angoixa. Jo crec que en aquests moments l'estat espanyol, els polítics espanyols tenen un complex d'ansietat com el que va denunciar la River Barrera en el Fraga. En els seus breus. Sí, però eh, amb una utilització de tots els ressons de l'Estat per protegir-se de la seva pròpia por. És dir, hi ha vertigen respecte a el que està passant, sí. Hi ha tant vertigen que han decidit no cedirem ni un ungla perquè si cedim un ungla ens demanen un dit, si donem un dit ens demanen la mà si donem la mans ens demanen el braç per tant no ha de d'anar directament al braç bé la... prietes les files no cedirem no puedo, no puedo ni quiero ja està eh? dir que sí que hi ha un, un vertigen però jo crec que se senten més forts que en aquell moment perquè en, encara s'havia d'acabar de tombar eh, les estructures dictatorials que en part perduren evidentment volia demanar aquelles paraules del president Zapatero, aprovaré l'estatut que salga del Parlament de Catalunya, no sé què van ser d'alguna, la ignorància del país on vivia, la inconsciència, un ni te cuerta, perquè és incomprensible que es comprometi d'aquesta manera i després no... Bueno, això forma part de la pèrdua de credibilitat que us deia, no? És dir, per, per, per què no ens podem refiar que l'opció federal, que el camí del mig que el que voldria l'avantguàrdia que el que voldria la patronal que el que voldria té cap verosimilitud perquè la dreta no ho vol i perquè l'esquerra de l'espectre polític espanyol tampoc no ho vol és a dir que en el fons, eh... a... hi ha aquell episodi per, per situar paraules contra paraules eh, del president Montilla dient-li en el mateix Zapatero mira escolta nosaltres t'apreciem molt però si hem de triar entre Catalunya i el partit triarem Catalunya doncs ara aquestes paraules adquireixen una dimensió especial pel qui les vulgui practicar no? que... i en, aquest, eh, en aquesta postura don que fa el senyor Rajoy de Niquiero ni Puedo eh, quin moment arribarà que Europa s'humili aquesta Europa Uh, uh, això jo on estat parlant molt, molt amb molta gent no? és a dir el dia abans de la presa de la Bastilla els francesos pensaven que es despertarien amb la presa de la Bastilla no vèiem venir la revolució doncs alguns sí però la majoria no si haguéssim vist venir i haguéssim fet alguna maniògra per evitar-ho Uh, quin serà el clic que farà quan i quin ja ha qui ho ha formulat en termes de per no espantar ningú hi haurà un dia que es produirà la substitució d'una legalitat per una nova legalitat sense que desaparegui en cap moment el principi de legalitat i seguretat jurídica ara en quin moment es produirà el clic que en la substitució d'una legalitat per la nova, la nova no trontollarà davant de la vella que resistirà a marxar. Això encara no ho sabem i fins que no passi no ho sabrem. I la història està per escriure. Eh? Molt bé. Molt bé.